L anarquía vencerá. pues hoy comencé la nueva temporada de, de ateneo que esta es la primera charlarada actividad que para después de, de las vacances y bueno tenemos aquí al herro que es el autor de la anarquía funciona y bueno aquel libre que ve a relatar es un, una serie de, de momentos que d'actes en el que es va demostrar que, com es diu el llibre, l'anarquia funciona. Pot que fàssim moments en què aquesta gent en qüestió les no declaracions però sí que feien maneres de funcionar, diguem, assembleàries, no? per dir-ho d'alguna manera i, bé, bueno, ell ho explicarà molt millor. Ja, t'entraré una pregunta. Bé, bueno, uh, gràcies per venir, uh, jo em dic Peter. Um, sí, bàsicament això, uh, el llibre uh, um, tracta de, de respondre a, a molts dubtes molt comuns sobre si podria funcionar una societat sense estat, uh, sense capitalisme, sense patriarcat, sense qualsevol tipus d'estructura uh, basat basada en, basat en la, la coacció, en la desigualtat, en l'opressió, en l'explotació. Uh, en, en tenir dirigents i, i seguidors. Um, I té com una, uns 80-90 exemples de tots els continents de, de moltes èpoques, d'avui dia, del passat. Uh, una tercera part dels exemples són explícitament anarquistes, del moviment anarquista, altres proclamades com, com anarquistes, uh, però la majoria Uh, són uh, anàrquics, antietoritaris, són d'altres societats um, abans de, de l'aprenent del, del moviment anarquista o, o també contemporani, que per un motiu o un altre no s'identificaven uh, directament amb, amb l'anarquisme um, però que, que podem aprendre molt d'aquests exemples. Uh, fora de, de qualsevol dogma, fora de qualsevol qüestió identitària d'un moviment o d'altre. Um, I així està dividit temàticament com en qüestions d'economia, organització, processa revolucionària, uh, qüestions de gènere, de, de, de crim i, i seguretat i coses així amb preguntes com què faríem sense policia, què faria com, com les, les ciutats, les noves tecnologies, d aaixí i però sempre amb exemples, no hisotèticament. I com que qualsevol persona que, que se dedica a, a la lluita per un món bueno, totalment lliure sabria ja que funciona però és molt difícil. Uh, és molt difícil doncs, perquè serveixi el llibre, no, no tracto de, pint, de pintar les coses de, de roses, sinó en no cada exemple, però la majoria, la majoria dels exemples, donar també problemàtics. I parlar um, vale, si, si aquest exemple ha funcionat, perquè avui dia no, no hem tingut la revolució global. Uh, quines han sigut les debilitats? O, o les faltes d'aquest exemple. Per a si sí, problematitzar-lo i, i ajudar-nos avui dia a pensar en forma estratègica per anar aprenent d'errores passats i, i anar millorant les pràctiques. Um, el fet de que avui dia hem de preguntar-nos, i moltes persones uh, podríem preguntar, podria funcionar l'anarquia? És uh, l'evidència d'un gran procés de, de derrota de lluites, de colonització eh, i de genocidi. Perquè la gran majoria de la història humana eh, ha sigut anàrquica. I el fet de que la majoria de, de les persones avui dia no saben això i no saben que encara avui dia hi ha pobles sense estat que s'autoorganitzen que perfectament i estan lluitant encara per poder viure de la seva forma tradicional sense estat el fet que la majoria de persones no saben això és el resultat d'un procés molt intencionat per part de, del model d'estat occidental que s'ha colonitzat el planeta, planeta sencer de primer destruir i després borrar tot l'exemple d'una alternativa i, doncs, i, i donar-nos bueno, la, les solucions uh, falses de la democràcia per solucionar tots els problemes del món que en qualsevol continent s'han de seguir el mateix model de, de democràcia, capitalisme i, i això. Um, avui parlaré d'alguns exemples que apareixen al llibre um, i m'enfocaré més en, en, en exemples no anarquistes, no explícitament anarquistes uh, i sobretot uh, no occidentals perquè crec que, que podem aprendre molt més uh, però també amb, amb els exemples els vull problematitzar i tampoc vull <coughs> tampoc vull uh, engegar o, o cometre una, un altre tipus de colonialisme un colonialisme intel·lectual com primer les empreses van allà a minar una terra aliena pels recursos materials i després els intel·lectuals van allà a minar el poble, la cultura, pels seus coneixements, la seva cultura, cosa així, per, per profitar, sense mai fer cap gest solidari amb l'existència d'un poble no occidental que està lluitant contra, contra la seva colonització. I, i així, doncs, parlaré amb, amb aquests exemples també amb una intenció de de subvertir una mica la, la, el, el eurocentrisme que, que està molt comú dins del, dels nostres moviments. Que pensem que mmm, els, tots els coneixements venen d'Occident i, i mai tenim la pràctica d'aprendre d'altres. Però si aprenem, ha d'haver algun tipus d'entrecanvi, de, de reciprocitat. I doncs esperem que sigui la, la solidaritat. Um, Parlaré primer dels, dels Mabuti, que és una, una, un poble al Bosch Ituri, a Àfrica central, um, i que bueno, en la seva vida tradicional uh, són uh, caçadors i recol·lectors. Uh, almenys segon uh, antropòlegs que van, van viure amb ells i van escriure sobre ells, i però també sobre bueno, segons moltes, moltes històries mh, des de l'Imperi romà de pobles veïns, que, que deien coses sobre ells i escrivien coses sobre ells. Um, és uh, una, una societat molt antiautoritària, molt igualitària, uh, que la gent uh, solien viure, uh, viure en grups de, en uns moments, 150 persones, en altres moments grups més petits, uh, que havien havia um, una, ni diria igualtat, sinó més autonomia entre les edats, que es reconeixien, per exemple, les 5 edats. Uh, infants, uh, nens, adolescents, adults i, i veïns. I ningú d'aquests eren subordinats a, a un altre, sinó cadascú tenia el seu paper i de fet els nens, cada cop que muntaven al seu poble, que on van parar dos dies, tres dies, abans de marxar a, a un altre lloc, els nens tenien un poble a prop. I si els adults entraven al poble dels nens, els nens començaven a descer d'ells, des a de fora d'aquí, a llençar les coses, que era el seu lloc per jugar i aprendre, junts, juntament, sense, sense els al·lucs. I en un moment els mateixos decidien quan començaven a anar amb els altres temps, i començaven a aprendre a caçar, a aprendre a recollir plantes, a aprendre totes aquestes coses. Um, i, i les, els adolescents també tenen un paper molt important en la resolució de, de conflictes i de, de, la, de la crítica a injustícies o, o problemes o males dinàmiques dins del, dins, dins del, dins del poble. Um, de fet, teniu un, un rita que com, uh, obligarien com un tipus de trompeta que feia, feia un, un so com un elefant i aniria destrossant les cases, fent molt de soroll com per una manera de visibilitzar... El, el problema i obligar els altres a reconeixer que aquí una cosa anava malament. Una mica com fem avui dia trencant bancs i coses així, excepte que a nosaltres ens fiquem a la presó i, i per a ell es considerava com el seu deure, el seu paper dins de la ciutat, la societat. Um, també respecte al gènere uh, és molt interessant que en general en la seva llengua uh, no tenien paraules que distingui entre una gènere i altra, Uh, en conta de Germain Germana, amica amiga, eh fifi cosa del sì, eh exceptement en de la mare, com la mare que va a París, eh uh, hm sí que s'han distingidor de de lo de altres mares, perquè al final els fills estaven crials per per tothom. Ehm um, i, I així que era, aquesta ciutat no, no, no és que ja estàven perduts en el bosc i no, no tenien contacte amb l'Estat i Éeren ignorants. I per això no, no tenien estat. i per això no tenien um, eines de metal i altres tecnologies, sinó durant probablement bueno, segurament segles i possiblement milers anys, tenien contacte amb societats al voltant, que, que tenien més jerarquia, que tenien altres tecnologies, el que nosaltres diríem, més tecnologia, encara que realment es, es tracta de tècnics diferents i com que els mai van destrossar el seu bosc i la seva casa, diria que la seva tecnologia potser que era una mica millor, um, tenint aquest contacte i sempre defensaven la seva autonomia i defensaven la seva distància cultural de, de, dels que treballaven tant, treballant la terra, construint edificis permanents i tot això, i discut amb més jerarquia. No vull parlar d'ells en, en pla uh, pintoresc, perquè avui dia com poble estan en perill d'extinció de, uh, el Bosque Ituri està bueno, en gran part tallat, i i la, bueno, van ser afectats per la Guerra Civil allà al Congo i, i ara l'amenaça més greu per ells són, són els mòbils que el Bosk Itúria és bueno, el, el lloc principal de mineria de coltan que és necessari pels, pels mòbils i com que nosaltres necessitem un nou mòbil cada, cada any um, venen molts miners per extreure aquest mineral i, i maten els animals del bosc que es necessiten per viure, es fan fora i, i ja no. I així és una bona manera de com desapareix l'anarquia o la vida lliure i, i anàrquica. No és perquè no funciona sinó perquè no interessa a, a uns altres, que ten, tenim unes, unes maneres molt molt intel·ligents de com viure. Mm. Parlem de la, de la tecnologia. Us llegiré l'exemple de de les so uh, societats muntanyoses montaños sí? de Nova Guinea. Um, una mica com una provocació, perquè normalment, quan pensen en tecnologia, pensen en com llums brillants, fan sorolls, com passen coses, guai, no sé. Um, I aquests uh, a Nova, Nova Guinea són um, no un poble sinó molts pobles que, segons el, el pensament así, racionalista unilineal occidental, són de l'edat de pedra. Que ja veus que inclús la, la nostra nostra llenguatge ens obliga a, a pensar com la història va en una línia. Primer estem a l'edat de pedra, després de bronze, després de ferro i ara l'edat d'informació o... Bé, bueno, tonteries, fes poc i tot això. No, no sé com, com es diu la nostra edat, però es, està molt avançat. No sé si. um, I doncs una persona al segle XX que encara... Uh, Bé, bueno, encara, <ríe> mira que ho estic tan jo... Que, que no té eines de, de metal, sinó eines de pedra i de fusta i altres coses així, és de l'edat de pedra, o sigui, està descunt al costat d'un mamut, una cosa així, sinó un dinossari, saps? És, com, és molt linear i, i és una manera realment racista de, de fer-nos imaginar que aquestes, aquestes persones són del passat, però bé. Bueno. Um, els occidentals van des descobrir que moltes persones de fer milions vivien en la zona muntanyosa, que és, um, segons els occidentals, molt inhòspita, però són muntanyes molt altes, molt difícils d'arribar, um, uh, a mig del segle XX, sense contacte amb l'Occident. I les primeres persones de, per sobre, uh, que, que van sobrevolar la zona en avió van flipar perquè pensaven des, uh, descobrir selva i van descobrir unes zones tan densament poblades com Holanda. De fet, van fer una... això era la seva comparació. Semblava Holanda en les muntanyes. O sigui, molt, molt, amb agricultura molt, molt densa, um, molt densament poblat. I l'interessant d'això és que, perquè és una zona muntanyosa, de, de muntanyes molt um, uh, precipitades, molt inclinades, um, i doncs cada vall a uh, cada vall constituia una altra societat i en cada vall parlaven un altre idioma de fet, és la zona amb, amb més diversitat lingüística en tot el planeta Si ara no m'acordo dels números però si diguem que si fos com uns 8.000 idiomes en el planeta, uns 2.000 són, són d'aquesta zona o sigui, estem parlant d'un tros grandíssim de, de, de les llengües del planeta perquè cada vall parlava un altre idioma una altra cosa interessant és que resulta que ells porten 7.000 anys allà, viscant, practicant l'agricultura, en una zona muntanyosa, i quan tens muntanya i practiques l'agricultura, que fa Talles els arbres, i després de 100 anys, tota la, tota la terra cau baix a baix, i ja s'acaba la història, i acaba amb una història de, de, com la ia de Pasqual, que no tens aliments, i la gent termina menys se uns als altres, i hi ha un col·laps total. O un col·laps com el de, de, del Mediterrà... Mediterrani, de, com molts, moltes civilitzacions van, van caure després de destrossar la, la seva terra. Um, però això no va passar a Nova Guinea, en 7000 anys. O sigui, ells amb la seva agricultura van aconseguir una cosa que nosaltres, tan llestos a l'occident, mai hem aconseguit encara. De pràctica a l'agricultura en, en un lloc durant tant de temps sense destrossar la terra i tenen una, unes tecnologies o almenys tècniques d'agricultura i de silvicultura o sigui amb arbres i tècniques de prevenció de l'erocció tan complicades que els millors científics de l'agricultura de l'Occident encara no entenen per què o com funcionen aquestes tècniques o sigui els primers que arribaven pensaven ah, que són ritus de, de barbres d'incivilitzats de, de i després de que són tècniques supercomplexes i ja funcionen. I, i això es tracta realment d'una tecnologia superavançada i a més a més estem parlant d'una zona, almenys fins a, al contacte amb l'Occident, sense estats. No era necessari ni cap estat ni cap organització superior per coordinar eh, aquesta, aquesta transmissió de coneixements i aquesta, aquest desenvolupament de tecnologies no era gens necessari, uh, ho van fer ells mateixos en petites societats, cadascú en una relació horizontal amb els altres i van compartir aquestes coneixements per tota tot la zona geogràfica i, i um, um, malgrat la, tota la diferència lingüística d'uns, crec que dos mil llengua, llengües en aquesta zona i i podien fer anàrquicament I, i funcionava funcionava molt bé. Ehm um, després donaré un, un altre exemple de, de la tecnologia moderna, com que, perquè aquest mai mai de tot, però crec que està bé pensar la tecnologia en d'altres maneres. Um, podem parlar de món sense policia i sense jutges. Si us plau, quina quina bona imatge no? Um, però què faríem amb el criminal? Què faríem amb els delinqüents? Què, què faríem quan no sé assassina amb no sé qui? Um, és una pregunta molt comú um, però crec que s'ha de començar la resposta amb um, allò evident del que tenim no funciona si acceptem el discurs democràtic de que la policia i els jutges existeixen per solucionar uh, la en de parlar de crimen, perquè el delicte és realment el problema del, del delicte, és que no estem uh, acatant uh, al, a les dictes, a, a les, um, les imposicions de, dels que tenen poder. Però podem parlar, perquè la majoria dels de delictes del crim són, són coses que donen igual o que són incluso, coses bones. Una persona sense, sense res um, veu un banc a atracar el banc o, o a agafar alimentació d'un súper. Genial, perfecte, cap problema, no? Però també podem parlar de, de danys social, de quan persones fan coses que realment ens fan mal. Vale? Això existeix. Existirà, existeix de sobre amb el capitalisme, existirà també amb l'anarquia. Um, doncs no hauríem d'acceptar el discurs de que, de que de, bueno, tota l'aparada judicial existeix per solucionar Uh, els dams socials. No, no, no és així, òbviament. I no, no funciona, sinó um, el reproveix. Um, ara molts experts de, de la justícia transformativa um, estan estudiant el sistema tradicional dels diners que els comunicadors els, els diuen Nadojo, a Nord-Amèrica, que és, és un poble indígena, d'allà, que tenen un sistema amb, amb ells en cada comunitat que servien de, de mediadors i en cada cas en què algú havia fet mal a un altre o s'havia fet mal a, a, a si mateix no es tractava com una qüestió individualista de tu has fet mal, tu ets un dolent sinó s'ha fet mal això és un, un fracàs col·lectiu alguna cosa va malament si, si les nostres, nostres relacions com una comunitat són tan febles que això mm, era possible, era concebible perquè si la comunitat està sana, aquestes coses no passen doncs parlem, parlem entre tots i totes i, i què podem fer per arreglar això perquè aquesta persona deixa de fer mal a altres perquè nosaltres podem cu cuidar millor les persones mm, perquè aquestes, aquestes coses mai, mai passen i, i malgrat la, la seva colonització i dominació per, per l'estat yanqui um, i en alguns comitats encara poden utilitzar aquest, aquest sistema tradicional i està molt um, molt nombrat molt um, famós per, per la seva eficàcia um, també es pot parlar de nosaltres que no, joder, som uns uh, Desgraciats que no, no, si teníem costums i tradicions d'aquest tipus ja estem totalment perduts o que almenys parlant parlant per mi i probablement la, maj bueno, la majoria sinó tots que estem aquí som gent totalment cronitzat que ni siquiera tenim una memòria de, de, de com faien les coses abans del capitalisme i abans de, de l'estat. Donc què fem nosaltres estem perduts i, o, o han de copiar simplement un, un poble indígena i caure en en aquella, aquesta, aquella explotació intel·lectual uh, del que vaig parlar abans. Um, hi ha històries interessants d'acció directa, que són com bones formes per començar a construir una cultura així. Per exemple, la, la tradició de take back the night, recuperar la nit, que va començar a Alemanya, va estendre uh, als Estats Units i, i altres països. Hi ha coses semblants també a l'estat espanyol que són grups de, de dones o de persones trans, grups de treballadores sexuals i altres persones que van per, per, per barris i zones i, i carrers on la violència masclista està totalment normalitzada, van en grup, van amb actitud i, i contraataquen això. Prenen l'espai i canvien les dinàmiques acceptades, ataquen a qualsevol home que, que fa un comentari masclista, el que sigui, i comencen a, a canviar-ho amb, amb l'acció directa. I això també va ligat amb tot un moviment uh, horizontal i, i autoorganitzat de, de centres d'assistència per dones, centres de, de, de, de resposta directa contra la violència masclista i de fet hi ha un llibre que s'ha d'atribuir de, de que, que és molt bo, es diu Our Enemies en Blue, els nostres enemics en blau, que bueno, als Estats Units la policia de blau i és una història de la policia, està molt bé i en la, la nova edició hi ha un capítol que parla d'alternatives a la policia i té tota una secció sobre el moviment feminista basat en nord-amèrica però ja hi, hi ha molts paral·lels i en el principi es basava en l'acció directa, la no institucionalització i, i que aconseguia molt, en canvi una cultura molt patriarcal en què la violència masclista era um, normalitzada però després, com els ONGs i altres van institucionalitzar, i l'Estat van institucionalitzar aquest moviment, i doncs va perdre amb molta força, i, i bueno, crec que en general sabem que no sé, si, que la policia no, no ajuda a aquestes situacions, sinó en molts casos la seva manera de respondre constitueix un, un altre, una altra agressió. Um, Coordinació. Hi ha una idea de que vale la vale. dada. Existeixen aquests altres pobles, existeixen aquestes altres històries. L'anarquia sí que podria funcionar a petita escala. Però avui dia ja vivim un món de mil milions de, de persones i l'anarquia avui dia no podia funcionar. El seu moment ha passat, perquè només funcionava a petita escala. Però això aquesta visió com, cometeix un error perquè suposa que l'escala és um, un element natural de la societat vale? que l'escala tenim societats amb escala petita i tenim una societat amb escala gran i òbviament no pots tenir una societat assembleària no pots tenir una assemblea amb um, quantes persones viu a l'estat espanyol? 40.000? Uh, 40, milions, sí, 40. 40, milions, milions. 40 milions o és 9 milions de Catalunya no? Bueno, que, bueno, que, que, que no, no, no podries tenir una assemblea no, no, no, no. Um, no podries tenir una assemblea amb 9, 9 milions de persones per tant no, les assemblees no, no funcionarien però l'escala és sempre una elecció política és sempre el resultat de, de conflictes de poder i, i de processos històrics i si avui dia vivim en societats massificades és perquè ens van massificar per treure'ns treure possibilitats d'autorització i per ordenar-nos d'una manera que, que, que siguin més fàcils de dominar d'explotar, de vigilar, d'aïllar de separar um, i no hi, no hi ha cap motiu per mantenir aquesta escala hi ha alguns exemples de um, um, per exemple els... Um, els o la negra comunitat de Benin, a Àfrica Occidental, que són societats amb diversos milions de membres totalment descentralitzades. No tenen un dret, no tenen un... un, un tradicionalment, perquè ara tenen estats perquè estan colonitzats, però tradicionalment no tenien dret, no tenien un estat, no, no tenien un punt central d'organització, sinó cada comunitat tenia una autonomia màxima i, i es responsabilitzava de la majoria de les seves uh, qüestions o iniciatives i després, pel que calia, es coordinava amb altres comunitats o amb tota una regió i tot així. Una, un exemple molt bona és la confederació Haudenosauny, que és la, la confederació de sis nacions, el que els colonistes viuen en Iroquai, uh, a nord d'Amèrica que el seu territori tradicional era més o menys entre Mont el que avui dia és Montreal i, i Nova York. Um, no, no, són una, no són un poble sinó sis nacions distintes, cadascú amb, amb una llengua distinta, que més o menys a l'any 1200, em sembla, van crear una federació entre ells per, per terminar la guerra, per no tornar mai a tenir una, una guerra entre ells, i, i ho van coordinar i estem parlant d'una zona geogràfica jo diria com la meitat de l'estat espanyol entre en manys però les, les tecnologies de comunicació que tenien aleshores eren peu i que o sigui per coordinar per comunicar la informació anava um, a la rapidesa de, wow, si tu has de caminar per arribar d'allà i si hi ha un riu, jo mica més ràpid o sigui estem parlant relativament d'una zona geogràfica immensa i una dificultat comunicativa molt molt important i, i van coordinar-se entre sis nacions distintes um, durant amb, amb tota eficacia uh, durant més que cinc, 500 anys la primera ruptura va ser en un moment molt difícil en, en plena procés de genocidi que alguns van decidir aliar-se amb els francesos altres amb els inglesos perquè no hi havia possibilitats d'intentar fer fora a tots els europeus i havien de decidir quins serien el, el mal menor um, i doncs en aquest moment va, va trencar una mica la federació i després existeix avui dia encara però va, va, va durar sense trencar uh, 500 anys I, i tenen una forma federativa i ojo que no, no, no hi ha cap federació ehm um, ni siquiera d'argoniosament, de, de, de la trajectòria anarquista o occidental que ha durat tant de temps. Um, I cap pau estatal que ha durat ni la, ni la meitat d'aquests 500 anys. Cap, cap estat ha, ha aconseguit una, una cosa així mai en l'història. Um, doncs, són federatius. Vale? Uh, les cases són col·lectives i, i és el lloc més important. Uh, perquè la majoria de les decisions i de, de l'activitat vivencial es, es desenvolupa allà. Després la comunitat, de varies cases, corren quan necessiten, i després tota una, una regió, després tota una nació, i després les sis nacions. I el contrari del de típic federació occidental, en què el punt central té el màxim de poder, és a, a la localitat on resideix el poder. Uh, en aquest cas, per exemple, les sis nacions només s'hi reunirien en moments de, de necessitat. No seria una cosa de cada any. I igual amb, amb tota tota una nació. O sigui, seria tot el possible per, per assegurar que el poder quedava um, amb la gent i la comunitat i no amb els delegats. També és interessant perquè és um, una altra, bé, bueno, són sis ciutats uh, no patriarcals però d'una altra forma que els Mabuti com els Mabuti feien coses per, per fer desaparèixer activament el gènere entre els sis nacions tenien, tenien gènere tenien dues categories i papers socials de gènere però amb un pensament d'autonomia i d'equilibri de que aquests fan això i aquests fan això i si els homes uh, traspassen els límits les dones responen de forma col·lectiva. I és interessant perquè uh, a les trobades regionals o de, de, de diversos pobles um, solien ser els homes que parlaven, però la casa que, i a nosaltres no sé, a ah, la casa, la casa no té importància, però això és com no ho ha a la casa uh, eren, eren les dones que tenien molt més influència i, i això és realment important perquè no havia aquesta desvalorització dels espais feminins o de, de, de l'espai vivencial de on tu passes la teva vida quotidiana um, doncs aquests espais de, de coordinació a lo grande uh, tenien menys importància realment en la, en la vida quotidiana mm -hmm. um, vull parlar molt per sobre de, de tres exemples anarquistes, explícitament de um, però més per animar a vosaltres, si, si ja no el coneixeu, de, de, de fer una lectura pròpia perquè realment hi ha llibres molt millor que aquests per parlar de, de cadascú d'aquestes tres, uh, tres històries. Uh, que són tres cops a la història, al sigle XX, quan anarquistes uh, lluitant, bueno, sempre en una situació de guerra, uh, van alliberar tota una regió a milions d'habitants i van posar l'anarquia en la pràctica, van autoorganitzar se i, i va funcionar, no, no va caure mm, sota les dificultats de d'organització sinó va ser intencionadament um, borrat de la faça de la terra i gairebé sempre per, per l'esquerra, per marxistes, per suposadament aliats en les socials de, diguem, de les rames estatistes. Um, parlo de parts de l'estat espanyol a la guerra civil espanyol que, segurament es, es coneix de sobre, sobretot, sobretot parts d'Àragó, um, Catalunya, València, um, perquè, clar, era tota una barreja, uns parts més socialistes, uns parts més anarquistes. Vale, això, um, Ucrània, la Magnòxina, durant la Guerra Civil Russa, uh, que va durar um, durant, durant tres anys, però en, en, en fases, perquè en uns moments estava ocupat per l'exèrcit blanc, en altres moments per l'exèrcit um, i però, per exemple, hi havia èpoques de, de per exemple, mitjan en, any sense entrompre en què estava tot organitzat de forma anarquista i això és una zona de com una tercera part d'Ucrània amb 7 milions d'habitants aleshores que s'organitzava de, de forma anarquista i també s'organitzava la seva autodefensa l'únic Uh, exèrcit voluntari en, tota, en tot el conflicte l'únic exèrcit que no va cometre cap pogrom contra els jueus de la regió, sinó que van matar a pogromistes també en moments que podrien haver sigut aliats i si havien tingut un pensament ma, més machiavèlic com l'exèrcit droig, haurien servit molt d'aquesta aliança però van dir no um, bueno, va ser exactament així bueno, perdó Um, no és que hi ha una, una anècdota una mica graciosa d'una reunió entre, entre els anarquistes i un, um, un hetman un un, bueno, de, um, un grup de partisans ucranians amb política poc definida que cometia pogroms i, i van, bueno, van, van quedar per parlar d'aliança contra l'exèrcit blanc i en compte la alemán Marc va treu la pistola i, i, i esperava la reunió terminava Um, I també he, el menys conegut a la província de Shinmin, a Manxúria, organitzat per la, la Federació Anarco-Comunista anarco de Corea, um, que es tractava d'una zona on veien um, dos milions de migrants coreans, um, com a Manxúria, a prop del de, que avui dia és Corea Nord. I ells van existir al finals dels anys 20, i lluitaven contra els imperialistes japonesos, contra l'exèrcit roix de la Unió Soviètica i, i contra, contra els comunistes eh, xinestos. I en moments tenien aliança amb, amb els comunistes, però la sorpresa va terminat malament. Um, ells també es va autoritzar durant durant diversos anys i poder lluitar una, una guerra contra, contra forces molt, molt... Uh, més, més grans. A una cosa dels magnovistes, que sí que al final va, es van derrotar militarment, però probablement eh, la Guerra Civil russa la haurien guanyat els blancs eh, sense la seva intervenció perquè ells van derrotar completament una gran part de, de l'exèrcit eh, de, de Niken quan estava apropant-se a, a Moscou i, i l'exèrcit de Trotsky estava en plena, plena fugida. Uh, I doncs, els magnomistes van derrotar un exèrcit i després van anar darrere de l'exèrcit de, de Denikin i obligar Denikhin a Denikin retrocedir. Uh, si no, probablement hauria pres Moscou. Va vale, haver tres exemples anarquistes que existeixen més, um, més, més llibres per allà per, per estudiar millor. Um, de fet, crec que fa poc va, va sortir un, un llibre en castellà sobre, sobre els anar anarquistes a Corea Pletat. Perquè, sí. Per què parla una mica d'aquesta producció? Bueno, Japón. Ah, en Japón era. De Corea també o no? No, no, en Japón. Um, altres exemples. Les ciutats. Vale, les ciutats són problemàtiques però també moltes persones mm, prefereixen una ciutat. Tot, això és tot un debat que no, no tenim el temps ara, de debatre... Mm, no simplement de començar a autogestionar aquest món, perquè aquest món està dissenyat d'una forma realment nefasta, eh, pensat molt en l'explotació, en el consum, l'alienació, i, i no, jo no crec que seria una bona idea simplement fer fora als dirigents actuals i començar autogestionar tot això. Doncs seria molt precís debatre com, ser, com seria el món que, que, que volem. I hi ha crítiques molt importants de les ciutats en si mateix, però de moment parlem de ciutats. Parlem de Seattle a 1919, que va haver una vaga general, i més en plan de fer boicot a la vaga i per un conflit que podria esdevenir una insurrecció, la policia i, i les forces de l'estat van, van marxar de, de la ciutat de Seattle, pensant que eh, terminin el caos i l'anarquia i, i, i que seria molt, molt dolent i, i fracassarien i va durar un mes i, i va, va anar perfectament eh, els mateixos van organitzar la ciutat perquè i som nosaltres que tots els dies amb, amb les feines de merda que fem fem funcionar aquesta ciutat el podem fer també però millor sense els nostres jefes perquè en general els jefes, els dirigents són inútils no? um, doncs si, sí, doncs va, Seattle, tota la ciutat, va ser autoritzada durant un mes i de, i de fet inclús és molt graciós i llegir um, les cròniques, no, les, les informes, els informes de, del general de l'exèrcit que estaven fora de la ciutat preparats per, per atacar, per matar-los tots, si, si calia o el que sigui, que va fer unes visites a la ciutat i va flipar amb el, amb el, el, el bé que estava organitzat tot, que no havia brossat els carrers, que no, no faltava la policia, que estava tot molt bé, i doncs van decidir, com que funcionava tan tan bé, pensaven en merda, en, em fracassat, doncs l'estat va tornar i, i la, la vegada va, va terminar um, algunes persones podrien pensar vale, vale, vale, però les ciutats en uh, 1919 eren molt més sencilles i avui dia seria massa difícil d'organitzar una, una ciutat uh, doncs uh, sé que 2006 ja es fa molts, molts anys i d'aquí 30 anys uh, els cínics i, i els dubtadors professionals, no sé si es pot dir, uh, diran el mateix, per tenim l'exemple de la ciutat de Oaxaca a 2006, que um, amb la vaga de, dels professors i després la revolta que va haver, quan la policia va atacar i tot això, començant en maig, em sembla, per cinc mesos, uh, la ciutat de Oaxaca i la gran part de l'estat d'Oaxaca, a Mèxic, uh, va ser autoritzat. La, van fer fora la policia, van fer fora les forces d'estat, i, i ho van autoorganitzar. No, no és que reinava la pau, perquè la policia i els paramilitars estaven allà als marxes de, de tot això. I, I els morts que havien no eren pels psicòpats, eh, psicòpates, que, que sempre estan esperant l'anarquia, els psicòpates que, que són gent no blanca i gent pobra i coses així, que sempre estan esperant a les ombres perquè desapareixi l'Estat per venir i matar i violar i, i no sé què i no sé quan. Um, resulta que eren els, els policies aqu aquests psicòpates perquè de, crec que 17 sí, sí, crec que 17 uh, assassinats a la ciutat d'Oaxaca en aquest temps eren tots de la policia i dels parlamentars Els eren els responsables um, i el de més va, va funcionar bé es va, es va autoritzar i um, també és interessant l'exemple de Cristiània a, a Copenhague, a Dinamarca, com tot un barri ocupat, que era com barraques militars, que es va ocupar a principis dels 70, no dels 60 i si sí, és un destí turista, eh, doncs per mi no és un bon exemple d'anarquia perquè passen moltíssims turistes perquè és una curiositat que està ple de hippies i bueno, ja, ja m'ho estic posant aquí, ja, saps? com cadascú necessitarem el, el nostre, la, la nostra manera preferida o si sigui, no sé, la teva anarquia potser que no m'agrada gens doncs jo viure per allà però res, que... <laughs> perdón, que... Um, eh, durant molts anys la policia no, no entrava allà o sigui, tenen una relació que en general és un barri autònom i a vegades la policia tenen una, una estratègia d'entrar, tocar-ne risos, tot això i en altres vegades, a poques, els fan fora. Durant una època, la policia tenia l'estratègia de fomentar eh, el comerci de, de drogues, drogues dures, drogues adictives, allà a Cristiana, perquè allà era permès la marihuana, el cash, um, drogues psicatèl·lices o coses així, però s'havien en contra de les drogues adictives. Um, i doncs va venir una una pandia de, de de de moteros, ¿Moteros? Sí, vale. de, de moteros pensant: "Ah, aquest no tenen policia" i de fer la policia ens adien que, vinga, adlant, endavant. Um, podrem triomfar, triomfar i i en els propis veïns que van fer fora als moteros, perquè realment si nosaltres podem vencer a, a la pandia més forta que, que és l'Estat, una pandilla de dilengüents, el que sí no, no serà cap problema. Um, Argentina 2001, és, és un exemple molt interessant uh, amb el corralito i, i també començant abans amb, amb els piquiteros, uh, va començar com una, um, un moviment, fins i tot una tradició d'ocupació de, ocupació, ocupació d'espais i ocupació després de, de fàbriques de, de llocs de treball i tot això per mi és, és un exemple molt interessant perquè van aconseguir ocupar i autogestionar moltes fàbriques, molts llocs de, de treball i també van començar i van aconseguir en, en, en alguns casos entablir xarxes entre aquests llocs alliberats de, de producció per fer com una una economia paral·lela i, i va funcionar a nivell organtiu eh, va funcionar no, no, no va ser un problema Pro, perdó, problema eh, gestionar la fàbrica mitjançant assemblees eh, amb els mateixos treballadors i, i treballadors. Això no va ser el problema sinó que al final aquesta economia es va reintegrar en el capitalisme. I, i això és un problema molt important jo no ho dic per dir que l'experiència argentina és una merda que van fracassar, es van vendre ni, ni, ni res d'així, perquè realment eh, les derrotes són les coses més, més importants més precioses que tenim a les lluites fins a que guanyem que com que és una cosa que no, no, no saben bé. el que tenim en el són, són les derrotes perquè aprenem molt perquè si estàs en una lluita estancada ni arribes a les derrotes i la derrota et diu una cosa molt clarament això no funciona, no existeix aquest perill no existeix aquest problema i, i mentre estem fent deu de sempre, mirar algunes activitats alguna festa, i ho som anticapallistes i, i visc i tot això no, no, no, no aprenem com lluitar millor i doncs hem de ser molt agraïts pels companys que tenen una lluita més forta que, que, que va ser tan forta per poder aconseguir una derrota, doncs jo vull parlar de la derrota argentina en aquests termes, de, amb respecte i solidaritat i no com, com de soberbia, de, com si ells no, no sabien res um, van aconseguir una derrota molt important que era mostrar clarament i crec que tots hem d'acceptar ja aquesta lectura per no repetir errors, perquè això és la tragèdia més gran quan uns altres companys més avançats, més intel·ligents ja han comès un error perquè sigui el mateix camí Um, que l'autogestió en si no és revolucionària l'autogestió en si no determina amb el capitalisme i no termina amb, amb l'Estat i de fet és més eficaç és, és, evident, és, és molt evident és més eficaç mm, en un pla humà o sigui funciona millor per nosaltres l'autogestió però també fins i tot és més eficaç pel capitalisme perquè aquestes, empre aquestes empreses i el capitalisme tradicional de grandes empreses no sabia fer funcionar Google. nosaltres mateixos sí que sabíem fer funcionar i doncs tornaven a, a funcionar dins d'una economia capitalista doncs no podem parar amb la qüestió de, de gestió de qui està dirigint això i com, sinó si està dins d'una economia basada en, en l'alignació en el valor quantitiu eh, si està basada dins d'una lògica de producció i no de necessitats si, si està basada en en, bueno, en, en tot això i ells realment seguien produint per una economia capitalista amb mitjans capitalistes utilitzant els diners i tot això doncs no, no van sortir de l'alienació i és molt important reconèixer que l'alienació um, és més profund va, va més enllà de l'autogestió la, però en aquest cas l'autogestió va, va, um, no, va funcionar no, no va ser un Uh, cap causa d'una derrota um, un altre exemple molt interessant és uh, Wikipedia que és ara avui dia bueno, ja des de fa anys en principi la gent reia ah Wikipedia quina, quina, que, que um, però avui dia és la enciclopèdia més gran del món uh, més llenguatges i van fer estudis um, com es diu això estudis sect, uh, a sec comparatius mm? Comparatiu. No, no, com un estudi blindat no, no, no s'ha... Com... Ja, sí, això uh, entre articles científics d'enciclopèdia de britànica i Wikipedia i Wikipedia sempre estava a nivell i a vegades millor um, i això es, es va crear amb un sistema d'autorització de, de comunicació horitzontal que sí que hi ha editors però el procés per entrar ser un, dins dels editors no... No hi ha una jerarquia sinó que està compartit i, i hi ha un procés per, per entrar en, en això i qualsevol persona ho, ho podria fer. I això és, bueno, és una tecnologia complexa i, i és un, un font d'informació i coneixements molt, molt, molt omple. Um, Bé, ara un exemple d'altra tecnologia. Uh, hi ha una empresa, Yankee, que es diu Cortex. Um, que fabriquen, produeixen eh, com teles sintètiques, eh, teixits sintètics eh, i està, per exemple, en molt, si tu tens un impermeable, és molt possible que tu tens una, una cosa produïda produïda en una fàbrica de, de gòrtex. Doncs estem parlant de processos de, de producció molt complexa, de, de materials sintètics que no existeixen a la, a la nostra lésia. estem parlant de laboratoris, de processos químics, de d'això, d'una producció complexa i què passa amb Vertex, que és una empresa capitalista, però molt abans vas parlar de l'explotació intel·lectual. Vertex és un molt bon exemple, mm. perquè els antropòlegs que no els interessava la, la solidaritat amb les societats lluitant contra la colonització si no les interessava minar exemples d'altres formes de ser per produir coneixements mm, utilitzades pel carnalisme van produir una, una regla que es diu la regla del 150 i deien que um, com que tots els um, bueno, els, els, els monos els, um, els gorilas i tot això tots els altres um, primates, primats, primats, um, tenen una certa intel·ligència social i segon la seva intel·ligència social algunes espècies viuen en grups de 5, altres en grups de 10, altres en grups de 20 i això diuen que és una funció de la seva intel·ligència social perquè necessites intel·ligència per gestionar les teves relacions amb els altres membres del grup, saps? Si jo no... no jo has de, de, acordar d'acordar qui és tu, quina és la nostra relació i com, com és la nostra història, som amics, som enemics, com tot això. Um, I per, per què funciona el grup? I també com, com van aquests dos? Si aquests dos estan junts, van a pelear, vale, jo em puig entre mig o una cosa d'ací. I, I és per això, diuen, que els essers humans uh, sense estat um, viuen en grups de 150 persones o menys perquè la nostra intel·ligència social ens permet gestionar directament relacions uh, entre 150 persones. Uh, tot i que vam produir aquesta regla per servir al capitalisme perquè un, una empresa com Cortex podria dir que volia una empresa molt, molt bona i hormitzar la seva empresa d'una altra forma per possibilitar l'autogestió la, interna a l'assemblea, doncs van organitzar la seva empresa perquè cada cada lloc de treball, cada fàbrica cada punt de distribució, cada laboratori cada centre de investigació el que sigui, tenia 150 cinquanta per, persones o menys perquè els empleats i les empleades podrien decidir entre els mateixos eh, els sous, eh, qüestions de d'organització i tot això per què? perquè un empleat feliç és un, és un empleat uh, més rentable, més, més productiu, que no comença a mutar un sindicat, que no, que no es queixa, que no fa sabotatges, i doncs el, el, els beneficis de l'empresa augmenten. Um, i, I també, com que es tracta no és deuna feina qualsevol com un McDonald's, com que qualsevol persona podria fer, sinó una feina més complexa que es necessiten unes empleades formades, que és una mica més difícil de, de trobar i, i empleades amb més valor, el eh, la seu labor té més valor. Eh, volen fer cose com fa Google de ser una empresa més bon del món per atraure eh, a, a, a treballadors. I, i assegurar que els, els treballadors queden allà en compte de buscar l'altra feina doncs durant molts anys Gore-Tex guanyava competències i sortia en llista de millor, millor empresa per, des de la perspectiva de, de l'empleat i doncs això va ser una estratègia per, per millorar uh, la seva, els seus beneficis um, per una banda demostra que aquesta mitologia que l'anarquia vale, vale, podria funcionar en una societat uh, senzilla, uh, senzilla i, i petita, però no podria funcionar avui dia en la nostra societat palment intel·ligent i complexa, és, és un mite, és, és, una, és una excusa per justificar el no lluitar per la llibertat total, sinó fer algun tipus de, de pacte amb la pressió i dir no, no, necessitem oprimir-nos necessitem aquests líders aquests nous líders que ens estan prometent tots i, i sabem ja que seran com tots els altres i, i, i, i seran autoritaris i corruptes i tot perquè sempre ha passat així és una excusa, no, no és veritat que l'autorització pot funcionar a, a qualsevol nivell però també és un exemple molt important una altra per demostrar que l'autogestió en si no és suficient, que ha d'anar eh, liada amb una crítica social més profunda de, de, de les formes, les històries de, de totes les estructures i institucions, de la, la societat, l'arquitectura mateix de la societat, eh, com que està dissenyat des dels interessos de, de la dominació, eh, i que també el que fem, més enllà d'aquesta crítica més profunda, ho hem de lligar amb, amb, amb una lluita, amb un moviment que també té la seva part negativa, que la negació és molt important en les lluites. No, no, normalment hi ha una separació entre allò creatiu i allò negatiu, i han d'anar lligats, perquè la, la negació sense una creació d'altres relacions socials eh, produeix conflictes molt bonics, pots terminar cremant tot, tot, totes les comissàries i bancs en tot un país, com van fer la Grècia 2008, i el dia després si preguntes i ara què, um, i no, no han sortit de, del capitalisme, o pots terminar generant empreses alternatives, uh, convertir els teus somnis en una, una empresa més rentable, si només s'enfoques en allò creatiu o una granja o no sé, una cooperativa i, i, i termines en l'autoexplotació. Perquè, al final, si només parlem d'autogestió, estem parlant de convertir-nos en els nostres propis jefes. I, joder, és per pegar-se un tiro, saps? No, no, no és una cosa um, desitjable de ser un jefe, ser el teu propi jefe, ser el teu propi policia, ser el teu propi uh, torturador. Um, doncs han d'anar ligats a um, aquests dos moments de, de la lluita. Per terminar, la, la meva part parlaré de, de quatre patrons. Com que entra al principi, um, encara que han funcionat, sempre han hagut problemes i encara no han guanyat. Encara, obviament, no tenim la revolució social, no tenim la, la llibertat total. Uh, doncs s'està bé aprendre d'aquests exemples i mirar uns patrons comuns de quins són els factors que, que condueixen a, a la derrota o a la recuperació. Um, una seria la col·laboració amb institucions de poder, partits, sindicats, etc., que tenen uns interessos diferents, tenen unes perspectives diferents i condicionen les persones que treballen dins d'ells per veure el món des de, des de, des de dalt. Um, I ens condicionen a pensar uh, en els interessos de poder i no els, mateixos, no, no els nostres propis interessos. Uh, I doncs aquesta col·laboració Uh, hi ha moltíssims casos de bueno, la socialdemocràcia uh, a Alemanya, per exemple que bueno, com ja fa un segle que va, va portar una grandíssima part del moviment anticapitalista i va, va terminar bueno, com una cosa tan miserable com, bueno, com un partit socialdemocràcia sense, sense cap element revolucionari, cap visió revolucionària i, i així en, en tants altres països. O també una part molt gran de, del moviment feminista, almenys a Alemanya, als Estats Units, que, que va acceptar la institucionalització i va perdre la seva força, va perdre la seva radicalitat i van, van deixar de, de generar exemples tan potents com el de, de um, take, back the, uh, take Back the Night, com vaig, vaig comentar abans. Um, la repressió estatal, això és, és òbvio. A vegades... Bueno, l'estat és molt fort i a vegades no som suficientment forts per, per destruir l'estat. Sobretot si som, bueno, si som com un grup, un corrent un moment i hem d'anar en contra de, de varis estats, com, com ha passat en, en diverses ocasions en la història. Però tot i així, l'estat no és tan potent com, com voldria que voldria aparentar, i hi ha moltíssims exemples d'estats fracassats, estats que, que han caigut, estats que, que s'han derrotat. I, probablement, sí, més històries d'estats fracassats que estats que, que, que han aconseguit um, imposar la, el seu poder en el temps. Um, la recuperació capitalista, la busca per la rentabilitat. Però això és molt important. Tu montes... Una empremta, una cooperativa, un, un hort, una cosa així, i clar, tu vols viure en un món sense capitalisme, però avui dia tenim el capitalisme, i doncs tu tens gastos, tu has de pagar un lloguer, tu has de pagar materials, una cosa així, i una cosa és acceptar-ho, intentar combatre en contra d'això, i l'altra cosa és acceptar-ho, eh, i parlar d'altres coses, i cada cop menys, fins a que ja no tens aquest imaginari anticapitalista, i has creat una, una empresa alternativa um, això, això també és molt, molt comú també amb tot el moment de tornar a la terra de, dels 70 de, de grups que establien com comunes, que es van granges i vendien els seus productes i, i amb el temps van, van perdre tot contingut uh, revolucionari uh, el capitalisme és, mo, és molt intel·ligent com l'estat ve amb la mà dura, per el capitalisme sempre ofereix eines. Ah, tu vols tenir el teu projecte? Tu vols tenir el teu somni? Perfecte, jo tinc eines per tu. Jo tinc maneres que tu ho pots fer. Simplement has de vendre i fer-ho i rentar-ho. I no centres en tecnògic. Centre I ja no estàs fent el que fas per alliberar-te i a lliurar la teva comunitat i, i, i participar en un procés revolucionari i crear coses noves, sinó no, ho estàs fent per... Comences a, a mesurar, a medir, l'èxit, i sense els diners. Si és rentable, és exitós. I a vegades és millor que els, els projectes fracassin i fracassin bé uh, que, que duren molt de temps si s'ha de vendre el seu espirit. I al final, com una manca de visió revolucionària o una visió parcial. Que molts cops pensen, va vale, sí, l'anarquia potser que funcionaria, però queda tan lluny, lluny i seria tan difícil, que jo em quedo amb una cosa més realista diu, que seria més realista intentar fer un petit canvi i jo crec que hem de dir contundentament que no és gens realista fer un petit canvi és, mo és molt més realista mm, proposar-te canviar-ho tot i destruir tot aquest sistema i, i crear un món sencer um, d'una altra forma que canviar un petit tros d'aquest món perquè és tan potent que si deixes el poder amb aquest sistema no et deixaran fer un canvi ací, si no és un canvi que li s'interessa, si pots canviar un partit per un altre. Però no, no podrà... És com per exemple... Bé, bueno, podem parlar del reformisme ecologista, que volen fer uns canvis en formes de producció i tot així, i, i no és possible, mentre existeix el capitalisme van a destrossar el planeta. No, no, és, no és cap tipus de realisme pensar que podríem canviar una part del capitalisme per terminar amb el, el, el canvi climàtic o, o tot això el que tindràs al final són productes ecològics que simplement genera més diners, genera més acumulació de capital i genera més producció econòmica i per tant més destrucció del, del planeta um, o canviar un partit per un altre, canviar un estat, en, en uns canvis a la Constitució i, i estrem millor. El poder no ve del paper d'una Constitució, el poder ve de les estructures en, en la nostra societat i mentre hi ha algú que tenen tot aquest poder no n'arà igual que diu una Constitució. La Constitució de Sud-àfrica mm, reconeix els drets universals l'habitatge, l'alimentació de tot, passa a Sud-àfrica i, i diguem si sí, sí, aquest canvi ha sigut realista. Um, això. Per mi aquests són com els quatre patrons, les quatre dinàmiques més camuns uh, en la nostra derrota. Però els nostres projectes i lluites aconsegueixen alguna cosa però, però no, no van més enllà. Um, això, he parlat molt, uh, és molt per i espero que bueno, ara seria la part del de debat, de, de preguntar coses, del que sigui, de compartir experiències pròpies i um... això, gràcies Molt bé No ho sé, jo trobo que és, que és interessant el, el llibre aquest en, aquest en el sentit de bueno, en el sentit que ha sigut ràpid de dir, bueno, però sí que hi ha experiències que funcionen però a mi el que mou a eh, a treballar per un món en libertat. no és l'exemple d'aquelles experiències que funcionen, que és molt bonic, sinó, o sigui, quan em diuen que és una utopia, també no és dir-me que funciona. Yeah. O sigui, a veure qui és capaç de l'entrada, sembla que el capitalisme funciona. Ja, yeah. exacte, sí, sí. O sigui, que amb la mateixa violència que algú et diu, esto és es, es una topia de taraus, també és una topia de taraus que és sí per començar evident mm. de sueltat, mire mort, tenem bla bla. Sí, sí. I sí, si sí, sí, que proves eh, sí. sí. que exemples nitro, tenes que és més grans que van generar que intentar d'alle dura però sí, i mai diferents. I En totes aquestes societats que hem format eh, l'alternativa del capitalisme, quan han funcionat ha sigut el capitalisme que ha dit «Ei, estic funcionant sense, el meu, sense estar sopar-me per aigua, vinc a treure's aquesta que que us he guanyat i us posarem sopar-me per aigua una altra vegada». Clar, clar. Quan no ha funcionat he dit «Ah, eh, veieu com no funciona el que he fet?». I quan ha funcionat he dit «en... en els hi ha trets mitjans les violències, és així». Eh? Exacte, sí, sí. Sí, que no capia que... molt amb el victimisme de quan no funciones per culpa de que som normal o si sigui, som impoderoso no, però està como fuera a esperar ¿no? y... Ja, no, y si no... caes por ti y ah, dice, es que has caído porque no, porque no funciona la tuyo, y si lo tuyo funciona y ui, ui, ui antes de doncs, te... que te quedes doncs, un paso mal no no no. i ara com reforcem les llocs de sí. reforçament mutuo de... per fer-me i ja no d'una banda que si el capitalisme aconsegueix seduir a les comunitats per tal de que caiguin en, en sé, les compartides que abans tenien un, un anel de transformador i han acabat sent que, ma, maquinària de producció capitalista igual és que també hem d'aprendre en quin punt o sigui, les persones estan, estan capaços de individu, ser miserable i ser noble pues, en quin punt el capitalisme és tan seductor que no sempre has falta que no es peguen per rendir-nos el capitalisme Aquestes no ho no sé, o artificial, sí. Oh, ja està. I caem no, de rota, és no, rota nostra, eh? No, no som humàns. Eh? I fa una feina. Però és cert que dius que, que no tolera cap autonomia, cap independència de... I menys que si tenen els, mm -hmm. exemples hi ha en eh, el llibre? Un uh, cop vaig comptar, crec que eren com 83... entre 80 i 90, em sembla. Sí, Estic comptant Sí, també. Uh, per exemple, de fet, um, la... well, ho vaig escriure, ho va terminar, en com 2008, per allà, i estava... vivia a Barcelona, aleshores, i um, vaig incloure l'exemple de com la xarxa d'espais de, ocupats a Barcelona, que, vale, sí que també hi ha molt de criticar com tot com, com la funció de espais oci, de oci bueno, i sobreús d'alcohol i tot això, però malgrat això, també com havien aconseguit, un gran nivell material d'autoproducció de, de ta tallers, no tan, bueno, tallers de molts tipus, tallers de iniciatives de de treball en metal, altres, tallers de carpinteria, de, de... Compartir recursos i elements de cuinar junts, tallers culturals, tallers artístics... I probablement es podria parlar de com una mini societat de provenen gairebé mil persones que la majoria de les seves necessitats cobrien dins de d'aquesta aquest, xarxa. I, clar, no és la revolució i té molt de criticar però està allà. Um, però si, si no mirem bé amb osidesa el que, és, el, el que sí que ja tenim, no ens adonim de les nostres capacitats i el que sí que... Doncs una cosa així... Um, bueno, 2000, Oaxaca, per exemple, el 2006, um, exemples de la lluita de Mapuche, que és un contemporanis també. Ciapas. Um, Ciapas també, sí, sí. Mol, moltes, coses, coses, moltes coses de... Soy utas autónoma aquí a ropa... Y que está pasando a Es es que a, el libro es va, es va a eh li en, en 2009, que hosti anterior sí Sí, estoy intentando intentant informarme, és es que creo que es una situación muy complexa, clar, i y... I està, crec que està molt bé que hi ha com molts companys de Catalunya que estan... Perquè jo, per exemple, en un moment, més <coughs> cap al principi, principi de la CGT, que quan, quan va començar a aparèixer molt a, a la premsa, van anar uns, um, uns acadèmics i escriptors, anarquistes i socialistes i altres a fer com un, un, una gira i, i fer-ho com una, un informe sobre la situació. I va ser com tot molt bé. I això per mi no, no valia, perquè si tu vas a un lloc on no parles l'idioma i no coneixes a ningú no pots saber, almenys, si hi va haver en, en, en dues setmanes. I tant, per exemple, a mi el PKK em generava moltíssima desconfiança perquè durant els 80 van assassinar un, un miler de, de... No estem parlant de policies turques, estem parlant d'altres anticabinistes que eren d'altres grups i no sé fins a quin punt una organització ha o la seva organizació germandà eh, eh, arrojada pot canviar i doncs jo crec que és normal anar amb suspició, anar amb una mica d'escepticisme eh, però no en una posició còmula de ah, no sé res d'això, doncs jo em quedo així sense segurexar-me i doncs jo crec que és molt millor el model que estan fent els companys d'anar allà amb més temps, aprendre l'idioma fer contacte amb companys d'afinitat comprovada de, de, de la regió, per exemple, com que jo soc anarquista, jo buscaria anarquistes a, a Turquia uh, i, i preguntar-los què, què penseu d'això per tenir una informació més de gent que entén millor el context i anar fent relacions, perquè jo crec que la solidaritat real s'ha de basar en, en, en les relacions personals uh, no, necess... no de forma individual sinó, per exemple, una persona d'una comunitat va fer un viatge i després torna i comunitza, posa en comú, les seves experiències i tot això sí que... Jo crec que això és com molt més factible com un model per la solidaritat És més lent però tot les, totes les coses reals són més lent. I sí, em sembla molt interessant que està passant. Per exemple, en principi, tenia dubtes de què significava les comunes que estaven creant allà i després de... Uns, uns informes d'un company que s'està corrent molt bolló en el tema. Sembla que, que realment és, és una cosa anticaprilista i no simplement un o un. I, I sembla molt